Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts escolta a 20 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat que s'ocupa dels gossos i gats rodamonts de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts!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 Amb la Sílvia Serra, presidenta de la Protectora d'Animals a Mataró, connectarem amb un adoptant molt especial que ha adoptat quatre animals dels que ningú vol. Amb ella coneixerem la força d'una adopció d'aquest estil. A l'espai veterinari, a la segona part del programa, tindrem a Marcelo Cabrera perquè ens parli d'una malaltia molt estranya que pot arribar als gossos. Es tracta d'un cuc que es posa dins el cor. Bé, doncs nosaltres eh, comencem aquí a peluts... Fem una connexió primer de tot amb el refugi de Sant Boi, on allà tenim l'Eva preparada ja per explicar-nos doncs, la història i les característiques d'aquest animal, del qual parlarem ara mateix. Benvinguda, Eva. Hola, molt bona, Túnia. Com estàs? Estàs bé? Molt bé, molt bé. Estic bueno, parlant del curro, que li ha tocat a ell avui. Ah, exacte, oi? Eh? Volies parlar avui d'un gos, m'havies dit que es deia curro. I què té d'especial del curro, Eva? Bueno, doncs el curro, mira, quan van, quan van obrir la protectora de, de Sant Bol, que la va agafar a spam, portava ja dos anys, allà ha ficat una gàbia d'un metre per metre. És un gos molt jove, té només quatre anyets que, que acaba de fer. És, bueno, és, té un caràcter exemplar, mm, és lloganer, es porta genial amb altres gossos, es pot adaptar a qualsevol família, amb nens, gent gran... I, bueno, l'únic perro que té, que físicament no és molt guapo, però té un atractiu especial i la gent no fixa en ell. És molt jove i vist que porta amb la gàbia, doncs, imagina't. Mm -hmm. Porta molt I de en... temps, no? Porta com a mínim dos anys. Sabem, sabem quin és l'origen del curró, Eva? Doncs ve del carrer, ve del carrer d'aquí a Sant Boi, perdut, mm -hmm. i, bueno, el van ficar la gàbia, el van portar un, un temps a Mataró per veure si el pobreta es, es desestressava perquè portava un... Bueno, portava un, una estrell, una tensió aquí a les gàbies impressionant. I bueno, ara ha arribat una altra copa a Sant Boi, que ningú ha fix en ell. Pobret. I el caràcter, ja et dic, és exemplar. És exemplar, és un tros de pa, aquest gos, oi? Exacte. I quin tipus de família aniria bé per aquest gos? Doncs ja et dic, amb qualsevol família. Ja tinguin nens... Sí, ja... seria igual, amb... eh? Exacte, ja sigui pis, casa... Mentre ell tingui... És, és batalla gran, pesa uns 28 quilos, una cosa així. Mm -hmm. Mentre ell tingui els tres passejos diaris i tinc l'atenció i interactuo amb la gent, és que no, no, no, no, li, cal, no li cal més. Sí. Molt bé, no li cal més. Molt bé, no. Eva, doncs moltes gràcies per haver-nos donat aquestes dades sobre el curro. I, a vosaltres. I a veure si des d'aquí podem continuar potenciant aquesta adopció. A veure si tenim sort i els nostres oients s'animen. Molt bé, a veure si és veritat. Vinga, adéu. Gràcies, Adeu, que vagi Adéu. adéu. Doncs continuem parlant del curró i ho fem acompanyats de la presidenta de la Protectora d'Animals a Mataró, de la Silvia Serra. Benvinguda, Silvia. Què tal? Hola, estàs bé? Sí, Dúnia, sí, molt bé. Molt bé. Ah, també saludem la Paula Calvo, atologada de la Protectora d'Animals a Mataró. Benvinguda. Hola, Dúnia. Com estàs? Tot bé, tot bé. Tot bé. Molt bé, fantàstic. Deien Paula i Silvia, fa uns moments que el curró és un animal que està en, en un refugi, en el de Sant Boi i sembla ser que des de que ha nascut o des de que es va trobar gairebé aquest animal ha anat, eh, parar, bueno, heu anat una miqueta movent lo d'un refugi a un altre, a veure si tenia sort i a veure si trobaven una família per ell i no ha tingut sort tot i que l'Eva diu que és un tros de pa no sé si la Sílvia el coneix, voldria apuntar alguna cosa... Sí, el curró és un dels gossos que estava dins el refugi de Sant Moi, com vam arribar el, mes de juny, el primer de juny de l'any passat. I és un gosset tipus no sé, un grifonet, és. com deia... Mm -hmm. Com alguna vegada dit en, en, en Marcelo, de l'Obrifine. Sí. Uh -huh. El Marcelo el és un grifonet mm -hmm. d'aquests tipus que són dos peludets. Aleshores... És un gos que té una estereotípia, que això els nostres etòlegs us ho explicaran. El que és, que té, té, bueno, com un bici, dóna voltes dóna voltes dins a la gàbia. Ai, pobre. Sí, això suposo que és fruit d'haver estat tant de temps tancat. Uh, sí que es va provar de portar a Mataró, però uh, es mostrava també problemes com de comportament, uh, molt estressat i vam tornar a portar-lo a Sant Moll. Pobre. Hi ha gossos sí. que no són afortunats. Saps què si passa? Ha... Que a Sant Moll al ver menys gossos hi ha més possibilitats que la gent es, es fixi en ells. Clar, Però oi? sembla ser que és un d'aquests gossos que no té sort. Mm. I no és no lletge, vull dir que és, és, és bufó. Vaja, home, aquests casos a vegades doncs, revelen una mica, no? L'Eva, quan la vaig trucar perquè, vinga, vés pensant d'un animal, mm. quina escolliràs? si ja em deia, el curre, es que ho tinc claríssim, és no? És que fa temps, fa fa temps, temps. és que fa temps que estan allà, sí. Mm. Mm. Doncs nosaltres a, avui, Paula, també sí. t'explico, volem parlar justament d'aquestes famílies que adopten animals de tan difícil sortida sortir d'encorró, malauradament, doncs és perquè ha tingut mala sort, no? Sí, per, per desgràcia hi ha gossos que no ho entens, que tenen mala sort i Clar. no, no, no se'ls adopta. I no se'ls adopta, però també hi ha d'altres que han tingut mala sort Doncs perquè han arribat massa tard al refugi, són grans d'edat... O, o, per exemple, doncs, tenen algun tipus de malaltia crònica, els que ningú vol, eh? No, que dir, els els altres... que en diem els que ningú vol. Exacte. Aquests encara són més difícils d'adoptar sí. i, i quan una família, la Sílvia ho comenta molt sovint aquí en el programa, quan una família els adopta, són com angelets que arriben, no? Doncs avui volem parlar amb, amb, un, amb un angelet d'aquest, Sílvia, directament. Sí, la Sílvia sí. la coneix molt bé, parlarem avui amb la Pepa. Abans de tot podem podem donar-hi la benvinguda, oi? Sí, escoltem-me, deixeu-me dir que són dos angelets, són, són, germanes. Dos, angelets, sí, són, són dos, dos germanes. Són germanes, la Pepa sí, i, la Mercè, i la Mercè, oi? Sí. Molt bé. Doncs avui tenim amb nosaltres a Pepa. Sembla ser que la Mercè fa un temps ja va estar amb nosaltres a la ràdio. Jo no me'n recordava, però a tu m'ho vas recordar. Benvinguda, Pepa. Hola. Com estàs? Estàs bé, eh? Estàs bé? Mira, estàvem aquí ara xerrant de, de, del tipus de, de persona doncs, que adopta aquests animals que, que tenen, tampoc ha sortida en un refugi, no? Com tots els nostres oients saben, els, els animals grans d'edat o els animals que, tenen, que no són tan agraciats. I, I avui hem volgut contactar amb tu perquè la Sílvia em va dir hem de parlar amb, amb aquesta família perquè estan fent una labor molt important adoptant aquest, aquests animals. En total porteu adoptats ja quatre animals als que ningú vol, Pepa, veritat? Sí, merci. Mm -hmm. Vau començar amb una parella que es deien cues i l'altre es deia peruca, veritat? Sí. Com va començar sí. aquesta, aquesta història del cues i la peruca? Aquesta història va començar amb una animalada, a partir d'aquí els vam apadrinar, a partir d'aquí vam començar a passejar-los els caps de setmana, se'ns explicar una miqueta quina era la seva història, que eren porucs, que no sortien gaire, i bueno, ens vam animant, nosaltres ja havíem tingut gossos, ens vam animant, ens vam engrescant, vam veure que la possibilitat, perquè era l'actuació aquesta de, vull però no puc, uh -huh. Uh -huh. i ho vam anar comentant amb la Joli, amb la Sílvia, i se'ns se va acudir buscar solucions perquè poguessin sortir i viure el que els hi quedava, D'una manera diferent, tot i que evidentment els refugiats estan, estan bé. Estan bé, però mai també com mai a una com... casa, eh? Exacte. Quina no Llavors... tenien quan els vau adoptar, Pepa? En, en la peruca, uns 11 anys i en Cua es deu. Parlem de gossos mastissos, oi? Gossos... Mastissos de pastor alemany. Mastissos sí. de pastor alemany. I al final, a poc a poc, us vau anar decidint i els vau adoptar. Els vam venir cap a Barcelona... Mm -hmm. que era una, era un gran repte també per ells, després d'estar tants anys al el refugi, mm -hmm. i mica mica, paciència, a poc a poc, sense pressa, van anar superant totes aquelles pors i totes aquelles coses que que, bueno, que costen de, de poder treballar en un refugi. Mm -hmm. Ens en enamorar moltíssim. Eh, la Sílvia, que un cop m'ho ha comentat, que és com si haguessin sigut dos fills, mm -hmm. I, sincerament, sí. Quant, quant de temps feia que estaven al refugi? No sé si ens ho has comentat. Eh, sobre uns 10 anys ens van comentar. O sigui, tota sí. la vida d'ells. Tota sí. la vida van entrar de cabellets. I, I bé, tampoc els volíem separar, perquè també se'ns comentava que sempre anaven junts, un amb l'altre, perquè, clar, era adoptar dos, dos pastors alemany, o sigui, sí, grans, no? i per nosaltres va ser un projecte de vida. I què us va portar aquesta adopció, Pepa? Aquesta adopció uf, ens ha portat eh, poder mirar a la part interior d'un animal que, que té por, que, que veu que la gent passa pel davant i no se'l mira, eh, que no pot gaudir d'una carícia perquè hi ha massa pressa i corren sempre abans els altres. Tot això, al eh, fet de, de que van evolucionant dia a dia, que dia a dia tu els hi dones, que elles, ells et donen l'agraïment de poder dir, oh, estic dormint en un lloc tranquil, sense soroll, mm. sense que em cridin, sense ara de la gàbia, ara neteja la gàbia, saps? Tu això, això, això ho notàveu, vosaltres. Home, oh, mm. i tant, i eh, tant. El fet de, senzillament, de que la peruca els seus últims dies, tot està estar fotudeta del cor, quan jo arribava a la porta venia corrents remenant la cua, després d'un any, doncs pues era molt. Quanta temps vas, vas tenir-los? Quanta temps és que els vau adoptar? Un, un any i mig, no va arribar als dos anys. I fa fa relativament poc... Al gener se'ns em va la peruca, i al cap d'uns mesos era, per la persona de Santas ens en van anar al cos també molt ràpid, un dos dies. Imagino que això va ser un mal tràngol per un projecte, com tu deies, de vida, oi? Tot i que sabíeu que no van a durar poquet. Sí, però, a veure, és un mal els trobem molt a faltar, però han sigut un projecte de vida per ells i, i pels altres, perquè també va venir l'Oliveta... Això, això et volia comentar, quan ells van morir, vau continuar? Vam, bueno, quan ells hi eren, ja vam, ens vam endur l'oliveta, també gran d'edat, i amb, bueno, amb un parell de problemes físics, i al cap de morir el Cues vam pensar que potser hi havia algú altre que, que podia ajudar l'oliveta però ens va aparèixer en xoc... I Aquest en és, xoc, el quart, eh, és el quart que entra a la història. ...de dies, que també està aquí, i en xoc el que presentava l'Oliveta, molt bé, molt sociable, a més a més també la, la vam adoptar perquè a la fin on vivim viu la meva tia, que té mobilitat reduïda, llavors el ser una bossa molt alegre, tot i ser gran d'edat, dona molt i a les tardes li fa companyia. Mm -hmm. La té desperta, ella li dóna el trenar... Quina edat la té la teva tieta? A la vora dels 92 anys. Imagina't. I l'Oliveta, quina edat té, també? L'Oliveta, sobre els 12 anys. Imagina't. I ja fa pues, dos anyets que està amb nosaltres. Mm. I ara en xoc ha vingut, també, amb por de que el toquis i demés, però, bueno, mica en mica, amb paciència. A més a més, ara ja, ell quan veu que estem acariciant i jugant amb l'Oliveta, doncs, ja comença a venir allò de la part de la mà, amb prudència, tu també en prudència el toques per sota, que si ara li dono un premi a l'oliveta posarà bé l'altre. Ara llabrena, vaja, amb, amb la meva tia també. O sigui, la teva tia t'estava molt ben acompanyada, ara, eh? Els eh, hi ha donat molta vida, li, li mm. ha donat molta vida, mm. sincerament. Silvia jo imagino que quan et trobes eh, gent així, amb aquest tipus de perfil, bueno, de fet... Eh, Pepa, la Sílvia, fa com 5 minuts que està somrient, amb, una gran, amb un gran somriure a la boca de, de felicitat. T'ho he de dir. Sí, realment, allà va ser l'adopció la, del Quasi la Peruca, que era un, era un fet com increïble, no? Que fins i tot jo li deia, no us en sortireu, perquè són uns gossos que han estat 10 anys tancats amb una gàbia i sé que vivien a Barcelona i és que no us podreu treure al carrer. I elles em van dir pagarem, perquè en aquells moments no teníem servei d'atologia nosaltres, ni, ni, ni especialment Pagarem el que sigui, però jo ho vull intentar, i vull intentar, i cuidado, que no s'escapin, i cuidado, que, que si senten soroll de cotxes, millor fugen, i hi havia aquesta po no?, i, ostres, elles, elles mateixes, les dues germanes s'han anat espavilant i sense demanar-nos res, eh, van ajudar moltíssim, però moltíssim, en aquests dos gossos, que jo en, encara els recordo, no?, dels meus inicis, que, que eren uns cadells adolescents que van passar la mala vida de l'etapa de, de, de, de la gossera de Mataró dins aquelles gàbies, mm. després el traspàs a Calpiler i eren doncs, dos gossos marginats que que es decantaven de, de les persones, entraves a la gàbia i s'amagaven, ningú els podia treure a passejar. Només quan va arribar la Pepa eh, i la seva germana, la Mercè, aquests gossos van començar a saber què era la vida. Després, els casos, l'oliveta i el xoc, mm, són casos dels que ningú vol. El xoc també és un cas difícil, eh? també ve, ve un síndrome de Noé la, de Sevilla. De Sevilla, oi? Uau, sí, eh? Durillo, durillo i són unes persones molt, molt especials. Bé, la Pepa ha estat uns mesos ajudant-nos a aixecar el refugi de Sant Boi. La mm -hmm. Pepa ha sigut voluntària... També. És voluntària i un temps va estar col·laboradora els caps de setmana. I crec, eh, oi Pepa, si no m'equivoco, que ell em va dir que li feien pols als gossos. Pepa? És veritat, Pepa. Aquest capítol no l'has dit. I que et van ajudar molt els gossos del, del centre d'acollida de Cal Piler. És, és cert, oi? Sí, a veure, és molt ràpid. Jo tenia de petita pànic als gossos. De fet, em vaig tirar a un camp d'ortigues perquè venia un, venia un gos i em vaig omplir d'ortigues a la baix. I un bon dia la meva germana amb la que he vist que em va portar un cadell de tres mesos d'una camada no desitjada, el que sempre passa, i a partir d'aquí jo li vaig dir o m'ajudes tu o que no sortirem endavant. I vaig aprendre molt d'aquell gos, vaig aprendre moltes coses i el que ens va tirar endavant amb la meva germana i amb mi pel tema del cos i la peruca i tots aquells que tenen certes pors va ser que puc entendre des del meu punt de vista humà el que és la por. Mm. I a partir d'aquí va ser el repte, no? De bueno, què necessiten? Que, com, com puc ajudar? Com a tractes a aquesta por, eh? Exacte. Mm. I sí, sí pànic. O sigui, era allò... un cos i me cap a l'altra banda. Ben curiós que ara hagis pogut superar completament aquesta por, eh? eh, oi? No. Sí. La veritat és que agraeixo molt a l'ESPA moltes de les possibilitats que m'ha donat Però... dins de la col·laboració de, de Sant Boi, a... perquè trobar-me sol enmig d'un pati ple de gossos... Home, <ríe> això és teràpia de xoc, directament. Eh? Sí. Però aquí s'evidencia doncs, de quina manera poden ajudar-se mútuament les persones i els animals, l'experiència viscuda doncs, per la Pepa doncs, li està sent molt profitosa per ajudar els animals. Però a la vegada, doncs, suposo, el fet de veure aquests, aquestes millores no, de uns gossos que diu són irreciclables. El que jo dic sí. són els marginats dels centres d'acollida. Aquest perfil de gos, la majoria de centres d'acollida els eutanàsien, perquè mm -hmm. no són adoptables. Doncs és, és, és, és real, és real. De, hi han sí. persones que tenen aquesta capacitat d'ajudar en, en aquests animals i la Pepa i la Mercè ho són. I estem però molt agraïts. Com ella, hi ha en altres voluntaris, eh. no? El que passa que, al bueno, bueno, eh, volgut... cas cues i peruca, jo crec que va donar... Uf, és, és història, és Home, història. i tant, i tant, uns animals és, que han passat tothom... És molt lluable tothom, eh? el compromís molt, molt. que suposa dedicar-se a aquests animals a, a, a que realment tenen un problema greu de comportament... Mm, és, mm. és difícil tirar-ho endavant. És que no es Justament... podeu imaginar, vull dir, eren mestissos de pastolemany enormes, grans. els intentaves treure-li, és que s'arrossegava, no podies, o sigui, era pànic el que tenien a, a les persones. Uh, Paula, amb aquests tipus d'animals, Pepa, uh, la Paula, com hem dit al començament, és atòloga i eh, ens agradaria... Hola, Pepa, molt de gust. Sí, exacte. Necessi... Pepa? Sí, sí, sí. Ah, vale. <laughs> molt bé. Um, amb ella, amb la Paula, voldríem també, doncs, uh, Saber de quina manera es podria detectar, detectar és fàcil, no? però sobretot tractar aquesta esposa Aviam. que pateixen els gossos del refugi. Sí, sí, sí, per desgràcia és un dels problemes de conducta més comuns i dels que fan més difícil l'adopció, perquè mm. realment també vivim en una societat amb molts sorolls, trànsit, tot plegat, i els gossos que tenen por ho passen molt malament, en anar a viure a casa d'algú que cada dia el traurà al carrer. Mm. I realment aquest és un cas que la PeP està demostrant, la Pepa i la seva germana Mercè, que amb temps, dedicació, paciència, és, es pot aconseguir tot i el que hem de fer és que aquesta por que tenen, que la vagin superant a poc a poc, sense sotmetre'ls de cop a, a cap eh, situació que el gos no pugui superar o acceptar, amb premis amb això, molta paciència perquè no podem esperar ni que en una setmana ni en un mes una cosa així s'arregli, més si porten 10 anys, clar. com passava en el cas del cos i la peruca en, en un entorn molt concret i així tot tenien por. Es pot arribar a superar per això aquesta sí. por, que uh, peruca, uh, no sé si la Pepa ens ha dit que definitivament van deixar de ser porucs o... Sí, sí, sí. A veure, sí. El, que passa que el que deia la Paula, no, quan vam... Nosaltres ja portàvem un any i ens a passejar cada cap de setmana, després el juliol cada dia perquè s'anessin fent una mica. Nosaltres me'n recordo una frase de l'Elies. Uh -huh. «Ahora ja m'esperen me, me en la puerta». Ah, la Delías uh -huh. és el ja un treballador va... de la protectora. En aquells moments sí, estava sí, treballant. Sí, sí. A I què, què volia dir amb això? Que normalment quan tenia que anar a buscar-los els havia d'anar a buscar a darrere del mur de la gàbia perquè s'amagaven. Ai, pobres. I clar, després de tant de temps constant, amb un horari, amb una tranquil·litat, amb un sortint, va arribar el punt de que quan veien que ja anaven cap a la gàbia s'esperaven a la gàbia que els agafés. Mm. Llavors, havien havien ja, fet una, bueno, una, una, evolució. Una, una evolució molt positiva gràcies a que vosaltres els treieu i ells veien que por això por era algo bo perquè se n'anaven de passeig i bé, bé, és que vau fer un tractament perfecte amb el, amb el temps i el, el ritme que necessitaven els gossos però bé, el problema és que això és Qui, difícil, és, és molt difícil de trobar. Uh, Paula, quin, quin, o sigui, quan vosaltres esteu a la protectora imagino que també és molt difícil detectar el perfil de persona com la Pepa i com la seva germana. Més que res és que és difícil que les mateixes persones siguin conscients de si de que, ho poden, poden que ho poden arribar a fer. No? Mm. En aquest cas, fins i tot la, la Sílvia mh, ho comenta, que, que ho veia molt complicat i que veia que, que fins i tot era un perill pels gossos anar a la ciutat. I mh, de vegades hi ha gent amb moltes ganes, però que potser no disposen ni del temps, ni, ni, ni ells tenen el temperament ni la paciència que requereix mm. un cas com aquest. Mm. I llavors detectar un possible adoptant per un cas així és complicat, també. Sí, això, vols dir que de vegades hi ha adoptants potencials que ni tan sols ells saben que podrien fer... Sí, sí, sí, hi ha, hi ha gent que té moltíssima paciència i que disposa de temps i, i s'hi podria dedicar i podria ajudar aquest tipus d'animals amb aquests problemes. Mm. També ens comenta la Pepa que ara té una gosseta, l'oliveta, que de tant en tant, eh, bueno, de fet, cada dia ens ha dit, eh, va veure a la seva a la seva tieta, que té 90 anys, i fa una mena com de teràpia. Podríem dir que està fent teràpia, Paula? no hi ha un objectiu terapèutic marcat, però si realment analitzéssim també l'evolució de la seva tieta... demana a veure, potser... Aviam. notat canvis en la tieta des que rep les visites de l'oliveta? Digue'm. Heu notat canvis en la vostra tieta des que rep les visites de l'oliveta? Home, el dia que li baixo una miqueta tard ja em truca... Ah, ja. Com la baixes? Bueno, és, és... Sí que us he de dir que no està tot el dia amb ella, perquè al matí ve la cuidadora que està amb ella, llavors una mica perquè la dutxa i tot això no estigui... És que la liveta fica per tot arreu. Llavors també era un principi d'un problema. Llavors baixa totes les tardes fins al vespre, que jo la vaig a recollir per sortir a passeig. I què fan juntes? Doncs eh, pues es tenen la roba parlen, li donen el berenar, que són la galeta de gos, jo li baixo ja perquè no li doni una altra cosa. Okay. Eh, molt ben fet. I... Perquè manipular. de vegades el problema és que els sobrealimenten, que la gent gran tendeix a sobrealimentar el gosset. Jo sí, sí. sí que jo li baixo i li controlo perquè a la l'oliveta de problemes d'obesitat. Uh -huh. Llavors ell ho té molt clar... Eh, re xerren i alguna vegada que quan entro ja per venir-lo li està explicant la pel·lícula a la, la bossa si sí, sí, sí, us hi fixeu, I... està motivant constantment a, a la vostra tieta està fent sí. que xerri que no. es mogui, que s'activi o sí. sigui sí, que realment clar, no es pot dir teràpia com a tal perquè no hi ha un terapeuta al darrere que ho controli no. però sí que hi ha un benefici mutu que és evident. Abans de teva dieta estava podríem mi... la tarda sola. Sola s'adormia, havíem de baixar per, bueno, per veure que si estava bé, no estava bé mm. i ara ens quedem tranquils. A més a més de la que toca a la porta, mm, ella borda, llavors mm. mateix ja posa alerta. Mm, bueno, no hem fet, no hem buscat ni hem fet cap mena de teràpia, allò de dir Pues que faci això o que faci allò, senzillament és la companyia que es dona el mutu. A més a més, Matia li parla, com també és gran, l'Oliveta d'edat, li parla com si fos una amiga seva de d'allà. No? i la, la gossa així també va sentir en companyia i Exacte. vull dir que s'estan ajudant l'una a l'altra i és la evident la que, que aquí el vincle entre l'ésser humà i total. el gos és total. Eh? Ja, li recomanaries alguna, d'introduir algun element més en aquesta teràpia, Paula? Bueno, Paola? si us hi fixeu és que la gossa de per si ja ha pres coses abordar si se tansa algú i així ja com que veu que la tieta llavors es posa en alerta, se li ha anat reforçant o sigui que de vegades sense necessari d'un entrenament específic, els gossos ja prenen el que ens interessa. I ja estan controlant-li la dieta a l'oliveta, que això és el que més preocupa normalment, perquè se'ls sobrealimenta de seguida, la gent gran tendeix a anar donant galatetes tota l'estona als gossos i, i això s'ha de controlar. I realment és que no cal res més. Per l'una i per l'altra és perfecta sí, és aquesta perfecta. relació. Sembla ser... Ara no, no vull posar-me dramàtica, però és cert, em vas comentar, Pepa, que l'oliveta, a més a més tampoc li queden molts dies, oi, vida. Mira, exactament no ho sé, no, no hi ha un pronòstic de temps, però sí que en aquests moments té un tumor que no és bo. Mm. Eh, de moment, ella està bé i ara sí que s'ha creat el, el petit conflicte de com dir-li a la tia. Mm -hmm. Ella ell no ho sap, la teva tieta no ho sap. No, no, no puc dir-li ara. No puc dir-li perquè té, està molt il·lusionada, Eh, i tot plegat, i el que estic fent és introduir-li poqueta a poquet en xoc mm -hmm. perquè està il·lucinada manxoc, en, en xoc, ja l'agafa també la galeta de la mà i bueno, si podem fer una cosa per l'altra, la farem, si no pues, la vida és així mm -hmm. en el moment en què l'oliveta ja no tiri més serà quan hi començarem a augmentar mm -hmm. però mm -hmm. bueno alguna recomanació, Paula? Aviam, ja estan fent ja el que pertoca, no? que és una mica buscar... Bé, bueno, més que el substitut, la transferència d'aquest sí. sentiment cap a un altre ser viu, i evidentment l'Oliveta ni l'oblidarà, ni, ni, ni no deixarà de passar el, el, el dol que li tocarà passar. Però, sí. bé, bueno, evidentment, sempre si posem ja un objectiu, com és ara el xoc, el xoc doncs ja l'ajudarà a superar-ho. I per, per desgràcia, suposo que la teva tieta ha hagut de superar més d'un dol, Eh, sí, tant perquè... tan de persones com, com d'animalons de, com, com del cos i la peruca per això llavors eh, aquest procés ja el té bastant assimilat i és uh. simplement això que esteu fent no deixar-la perquè un cop una persona gran s'acostuma a tenir la companyia d'un animal uh -huh. eh, li costa mm. molt sí, viure sí. sense aquesta companyia no. i aquest suport psicològic que li dona llavors és molt bo això que esteu fent d'allà anar fent una mica la transferència cap al xoc i a poc a poc anar fent amb, amb calma perquè el xoc pel que veig també té algun problema de, de, de por, de por mm, i... sí. però bueno, si ja li està començant a acceptar la galeta, ja anem per bon camí sí, Ahir ja li va tocar el cap oh, Doncs sí, anem, anem millorant, anem millorant i com que teniu tots molta paciència i que això és el que cal, neu per molt bon camí Molt bé, Sílvia quina sort poder tenir a gent així adoptant no? Sí, són els adoptants millors que es poden desitjar Què li, li diries a les persones que ens estan escoltant uh, i que ara clar, ells deuen dir sí, però aquesta persona ha adoptat aquests animals i mira, a poc a poc se li estan morint no? uh, quines ganes ara d'agafar un animal així, què diries, Sílvia? Què diria? A veure, cada qual, cada un és molt lliure de, de, de fer el que el que creu que ha de mm. fer Uh, crec que persones doncs, com elles malauradament no n'hi han masses, però, però suposo, jo per exemple no crec que ho pogués fer també per, per, per la vida que porto, no? però crec que t'ha d'aportar moltíssim, però moltíssim a, a nivell humà doncs, el fet d'ajudar com estan ajudant elles perquè, perquè és molt gratificant. Mm. Uh, cal dir també que de, reben tot el suport veterinari que, que, que calgui i que si hi ha persones que creuen, que disposen, a són persones jubilades, uh, que, que poden disposar d'aquest temps no? doncs per, per, per anar mm. integrant un pobre animal doncs, maltractat uh, a dins de, de, de la nostra societat, o un animal terminal, com pot ser el cas de l'Oliveta, que això, això és molt dur, mm. és molt dur però molt. I hi ha persones que fan o cases d'acollida que saben que tenen animals, sobretot amb càncers, que són terminals i que els hi queden mesos de vida. Mm. Um, crec que, que bé, que és un perfil de persona, doncs, que, que quan els veus i quan els tens en allà, doncs, hem de mimar moltíssim. Clar. I bueno, i aprofito des d'aquí per donar les gràcies a la Pepa, a tota la seva família, i a tots els que, com ella, doncs, tenen o no han tingut en algun moment, doncs, un animal acollit o adoptat, doncs, de la campanya els que ningú vol, i dins d'aquesta campanya, Casos com aquests, animals maltractats o animals que tenen malalties greus. I això, més que jo, potser ho viu el Marcelo. Perquè el Marcelo sí. és, és el veterinari i, i ell ha de viure, eh? Els, a vegades els drames. Eh, els drames de, de, de, de sí, quan arriba al final de Gossets vells, sí. que dius, ostres... Però, ¿sabes qué? Lo, lo que creo que vale la pena recalcar és es que la gente eh, generalment és muy agradecida, ¿no? O sea, la gente... Eh, perdón, lo que quiero decir, el animal es muy agradecido mm. y se crea un vínculo muy especial, yo creo la gente que a pesar que es un momento muy duro eh, hay que ayudarlas a, a tener el mejor final, y la gente lo entiende y, y es duro, es muy difícil pero yo creo que la mayoría de la gente que coge un animal así a pesar de lo duro eh, están contentos con, con poder haber ayudado al animal mm. y, y sacan, es una experiencia positiva a pesar de, de, de que el animal Malgrate. termina muriendo, ¿no es cierto? Mm. Pero... Potser la Pepa, per acabar, ens podria dir ella què és el que li aporta. Crec que és, és, són ells els que més ens poden, ens poden dir o, o, o també poden saber doncs, quin, quin temps es necessita no?, per cuidar mm. un animal, quins horaris o d'aquest mm. tipus. Digues, Pepa. Aviam, jo animo animo la gent que ja ha viscut la vida sencera d'un animal, si un gos, si un gat, a que la seva segona experiència pugui ser que és no? un gos gran que necessita de la companyia, que dóna companyia, que necessita de l'amor, que dóna amor, que dóna alegria i que tu li dones alegria i que més o menys ja també és un gos estable, que és un gos tranquil amb les seves eh, peculiaritats però que totes les peculiaritats en general, penso, no sé si la Paula diria no, poden ser superades llavors és veure què pots donar, i a partir d'aquí anar donant poquet a poquet, i reps, reps molt. molt. Reps molt, tu, no, Pepa? Ha sigut molt dur aquest, aquest any que portem. Eh, hi han dos estrelles al cel, sí. ho veig una vegada, que van encendre una llum i espero que no s'apagui mai, perquè mm. després d'en xoc vindrà qui més necessiti. Per què? Perquè cada dia ens sentim més més, més humanes, visquem amb animals que necessiten això, tenir dignitat amb la seva bellesa. Que bonic, Pepa, i espero que arribi, igual que ens ha arribat aquí des de l'estudi, el cor, que li arribi també el cor de molts oients, i que s'animin d'una vegada a anar a un refugi, a ajudar I aquests animals. ajuda, demanar ajuda quan, quan l'animal té un problema, com posa amb la Paula o amb, o amb altres... Hi ha molt en aquests moments en el món animal, hi ha molta informació que, que desconeixem i que aquesta informació ajuda a la teva relació i la relació de l'animal amb tu. Mm. Encara que siguin dos anys, tres anys, mm -hmm. no sé. Els centres d'acollida estan plens de gossos vells okay. de... i fan molta pena, molta, molta, molta. Mm -hmm. gossos Mira. que... Han... I, I, i gats, ah, i gats, i gats. Sí, és veritat però potser, el, bueno, és el que sempre diem no? que el gat uh, es queda en un racó es va adaptant però sí, hi ha gats que ho estan passant molt mal gats eh? que no s'adapten mai no. També. mira, ara acomiadem a la Pepa perquè hem de fer una petita pausa Pepa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat ha estat molt agradable, parla amb tu i esperem que l'oliveta duri el màxim possible i que el xoc pugui acabar també acompanyant la teva tieta. Una xispa d'alegria. Mm. Sisplau, que la gent pensi en els grans al igual que pensa en els cadells. També mm. ho necessiten. Mm -hmm. D'acord? Molt, Molt bé. Gràcies, gràcies. gràcies Pepa. Adeu. Bé, nosaltres fem una petita Adeu. pausa Adeu. I, i continuem amb més peluts. Fins ara.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 www.protectoramatarou.org Ajudar-los és fàcil. L'espai veterinari Doncs nosaltres continuem aquí amb peluts, amb el nostre espai veterinari. Abans hem introduït en Marcelo i no l'havíem presentat, al el, el present de ara, tot i que els nostres oients ja el coneixen, el Marcelo, que és el cap sanitari de l'ESPAN. Benvingut, Marcelo. Hola, què tal? Molt bé. Volies apuntar alguna cosa referent no, no. A, la, a, la, a la Pepa? Que no, no, no. Respecte a la, los estos, que, que, que a lo mejor que necessiten una acogida urgente o algo, me, me acuerdo de un gato que tenemos allí que... que que la está pasando mal y bueno, yo sé que es salirme del, no. de todo el folleto, pero es un gato que, que eh. es muy bueno, uh -huh. es un gato atigrado, el balú, que tiene un grave problema, que no, no, no tolera la, la, el comporta, la, la compañía de otros gatos. Llavors mm, a la gatera te fumas. Claro, entonces está encerrado en una jaula, todo pero es súper cariñoso, súper cariñoso. Uh -huh. Pero claro, en la gatera, imagínate, está mirando mira por un lado y empieza a a sacar las uñas y se eriza, todo está totalmente estresado. Mm. Y entonces lo tengo en una jabla de hospitalización. Pero claro, eso no es vida, no puede estar mal la tembla ya. No, pero es buenísimo, súper cariñoso, súper cariñoso. Y bueno, mira, son esas cosas que digo, hoy le voy a enviar a la duña para que haga un masivo <risas> y... Y nada, eh, uh -huh. y al final, bueno, me, me he olvidado, pero me sentía con cargo de conciencia. Ahora acabemos de hacer un massivo yeah. muy yeah, yeah, importante, yeah, porque, porque hadas, mira, abres la jaula y el gato te salta encima y empieza a ronronar, es súper cariñoso con la gente, uh -huh. pero claro, no, no se ve que nunca ha estado en contacto con, con gatos y, uh -huh. y es un problema, y es súper sano, bueno, cariñoso, joven. saben don provee? No, no lo recuerdo, no, no lo recuerdo. Mm -hmm. no lo Bé, doncs des d'aquí, ara ja ho hem de dir Si algú s'ha sí. animat i ha, doncs, uh, li ha tocat la fibra El que la Pepa comentava I té ganes de fer una bona acció Podria començar pel baló, sí, sí, veritat? Sí. Podria Perfecte. ser una Nosaltres, doncs avui amb tu, Marcelo Continuem uh, amb consells veterinaris I avui parlarem d'un tema Sílvia i Paula, de nhi do Que sembla de ciència-ficció És un cuc que es fica dins el cor i ha deixat el gos ben fumut. Sí, sí, sí. Esto, bueno, Com, té, un, té un nom específic, sí. aquesta manaltina? Bueno, se llama dirofilaria inmitans. És Eso millor és el nom. cuc del cor, sí, clar, ja sí, no ho entenc. Eh, sí, es una enfermedad de distribució mundial que, bueno, básicamente en algunos países como en Estados Unidos está muy distribuida y, y aquí en España, en, en toda la zona del Ebro y eh, también en galicia en algunas regiones en, en, en el sur en, en sevilla en andalucía está está mucho más presente aquí en principio en, en toda la, en toda la provincia de barcelona prácticamente no se ve hmm. pero bueno extrañamente eh, hemos diagnosticado dos perros de, de de esta enfermedad en el, en el refugio. Refugi. Sí, sí. O sí, yo volví que está arrivando. Claro, entonces, bueno, es lo que hablamos con la Silvia, ¿no? Decíamos, bueno, estará llegando o será que los perros vienen de otro sitio. Vienen de allá. Mm. No, porque claro, mm. si el perro a lo mejor eh, la Silvia decía, bueno, a lo mejor es un perro de un cazador que los ha traído de Tarragona. Puede ser, uh -huh. pero claro, también con el cambio climático puede ser que los mosquitos, porque esto es transmitido por un mosquito. Está... Com, exacto, ¿cómo determines tú en el refugio que estos animales tienen esta malaltia? Bueno, eh, estos perros, bueno, vino un, una historia un poco estas de, de, de que pasan así extrañamente en el refugio. Entra un perro y con una perra que venía pariendo. O sea, una perra que estava en trabajo de parto y llevó al refugi y se puso a parir. Però com va arribar al refugio aquesta gossa? Eh, fuer... sí, una... Espera, espera, Sílvia. Sí, a veure si et donen... Digue, Sílvia. Sí? Sí. Uh, Recollits a Sant Boi. Som venen de... del refugi de Sant Boi. I aleshores, avís d'un ciutadà que li havien entrat a dins la seva finca i se li estaven matant les gallines. Els dos gossos estaven en força male i sí que suposadament dos gossos abandonats que have de saber d'on venien, d'on provenien els mesos que feia que corrien pel carrer. mascle i femella. Sí. El pare i el pare sí. de l'de. Fins i tot van, venien amb sang, amb sang bruts d'haver matat de gana, de gana. O sigui, van entrar amb un galliner a menjar. Ostres. i en allà els vam capturar i els, I va, i els va capturar que va entrar a la gossa que estava ja a de, pues, de donar llum és es que llegó la perra, creo que demoró un cuarto de hora, veinte minutos y empezó a parir, empezó a parir los cachorros pequeños, tu la vas ajudar Marcelo, eh, eh, o la vau deixar... el Ricard, el Ricard l'altra la, la la la la veterinari tenim, però penseu la que la gossa estava molt mal estat sí, Ay, sí. entonces dijimos, puede aguantar la, el parto o no, bueno, parieron los cachorros eh, todos, todos vivieron pero muy pequeños. tuve los cachorros y realmente comparado con la, una perra de 25 kilos, los cachorros son pequeños, la madre está muy... Eh, Estaba desnudrida la Entonces, madre. Entonces, claro, sí. si la madre ha sufrido desnutrición, los cachorros también Ay, pues, han sufrido un, un poco de, de desnutrición. Entonces ahora sospe tenemos riesgo de que la perra entrara en un desbalance de calcio al, al no tener... Eh, una nutrición adecuada, cuando la madre empieza a dar la leche a los cachorros, uh -huh. se, se pone en marcha un mecanismo para producir para sacar calcio de los huesos. Uh -huh. Y a veces estos desbalances pueden provocar eh, crisis convulsivas, como lo que la gente diría una epilepsia, otra causa de, de, de convulsiones. estas esta bajada de calcio, bueno, para poder producir la leche. Y esta goza, a mesavés, tenía esta cosa, a mis aves, tenía que esta maldadía de claro, ciencia ficción. Sí, exactamente, Entonces, cuando hicimos el traslado para que la madre estuviera más más tranquila, la trajimos a la madre, los cachorros y al padre aquí a a Mataró, en un sitio más adecuado, más grande y bueno, y hicimos un chequeo general como venían llenos de garropatas. Entonces buscamos otras enfermedades nosotros y eh porque, porque portaban garrapatas, sí, parras, exactamente, exactamente. Mm. hay enfermedades transmitidas por garrapatas y hay unos unos tests de, de rápidos de determinación de enfermedades que sirven para varias enfermedades a la vez. Y una de ellas es la dirofilariasis. Eh, entonces realizamos un test, en uno de ellos y salió positivo. Lo hicimos en el otro y también salió positivo a dirofilariasis. Caram, y a esta maldadía Entonces yo no Bueno, en principio eh, tenemos que evaluar un poco ahora a ver si tienen parásitos adultos porque también eh, en principio el test determina que hay parásitos adultos. Esto no hay otra opción. ¿Qué volvíam parásitos adultos? Que hay gusanos grandes. ¿Dins del cor dels gossos? En, en principio sí. Como espaguetis. Claro, entonces lo que hay que hacer es que eh Ahora estamos viendo exactamente cómo podemos hacer. Qué fenals, els, els cuxs alladí. Viven viven allí, allí s'alimenten <laughs> de sangres. Es que estoy molt interessada, si lo ya. Pero mira, está viendo yo una técnica I de muy Mira que s'alimenten. De la sangres. Sang. Ah, sí, sí, sí, sí. Entonces, es... I, i fa mal això? Si fa mal als gossos. No, si si si no? No, si nosotros vemos No, no que digo. Bueno. Pel, pel mira, està, és? el problema es no? claro, empiezan a migrar, eh, los signos clínicos de esta enfermedad son tos, pérdida de peso, hay todo un malestar. No, no creo que nadie puede estar muy contento con un montón de espaguetis dentro del corazón ¿no? No. pero bueno, estaba viendo un poco de información porque para mí es algo bastante nuevo he llamado a algunos colegas a ver, casi nadie ha tenido casos de esto claro, porque en esta zona dius no, que no, no, no es frecuente no no i perill de no contagi amb els altres gossos? Bueno, com es real, transmet això? Eh, tiene que haber un mosquito como la leishmania eh, claro, lo que pasa que en principio ese mosquito aquí no existe por eso no n'hi no no no no no está presente la enfermedad porque no, no en esta zona no vive el mosquito que lo transmite. ¿Y als als cadellets pueden tener la malaltía? No lo tengo claro. Mm. Yo creo que sí, pero mire, justamente ayer estaba viendo una página en Estados Unidos esta enfermedad está muy investigada. Y hay una asociación que se llama bueno, la Asociación Americana de, de la enfermedad del gusano del corazón y, y estaba viendo algunos informes a ver de esto, ¿no? ¿Qué pasa con los cachorros porque Aquí no hay mucha prevalencia, entonces no hay información y, y bueno, el problema es que si nosotros por error desparasitas a este perro, todos esos gusanos se mueren, uh -huh. ¿eh? Que eso eso sería correcto, ¿no? Sí, lo que pasa y claro, pero se mueren y provocan una un taponamiento cardíaco. Todos los uh -huh. todos los gusanos se van a la horta, ¡plac! Y le, se muere, se muere el perro, o sea que no es tan complicado. Hay que sacar esos gusanos del corazón a poco a poco. Exactamente, uh -huh. sí, y ver cuántos hay, si hay muchos, hay pocos. Entonces hay una técnica que es meterse por la yugular y quitarlos con una pinza. ¡Oh, caray, sí, caray! Sí, sí, no sé. <risa> sí, lo voy ya... De nhi do dia que ho faci, que ens expliqui sí. sí, sí, vi un vídeo que jo també al·luciné ¿no? I es no. poden procrear, procrear aquests, aquests cucs? Mentre no es faci res poden... El problema és es que quan són larvas són pequeñas, microscòpiques, no passa nada El problema és quan empiecen a crecer i de repente es, ah, no és el mismo tenir 100 larvas de 1 centímetre que 100 larvas de 15 centímetres mm -hmm. mm -hmm. Entonces, ahí está el problema I el, el... ara, clar, molts ja per acabar, molts dels nostres oients deuen dir, ostres, i això com, claro, tú has dicho que lo has hecho mediante un test, pero ¿cómo podemos saber si vas a Andalucía, por ejemplo, con tu gos? En, en las zonas endémicas se recomienda hacer un tratamiento preventivo, que es una, una, una medicación, una pastilla, un comprimido una vez al mes. Uh -huh. Eso se hace en las zonas endémicas y se puede hacer un test para determinar, esto es el veterinario mediante un, un poquito de sangre que le saca puede hacer un control. Y bueno, lo, lo que se recomienda es la prevención, ¿no? Así como la Y, y sabes bueno. que son las zonas endémicas, sí, zonas... las... en la delta del Ebro, delta de Andalucía, de Alta Llobreda, eh sí. El y, el norte, y, y, cap... y Galicia, Galicia, y Galicia. Y Galicia. Y Galicia, y Galicia también. Sí. Doncs molta cura als residents sí, sí. que visit, que vagin per aquesta zona, bueno, eh. Bona, sobretot si van si van de vacances con el perro ah, allí, tenen que fer un tractament preventiu que és una mm. pastilla una vegada al mes, com si fos. Ja sí, inclusive vienen unas pastilles en forma de de de, de o sea, vienen enbultes, se la das així, és com una chuche. Molt bé. O sigui, que si tens vas 15 dies, doncs un mes abans li fes el tractament, no? Exactament. Més o menys. Molt bé, Marcelo, de unid podríem bueno. continuar parlant d'aquest mm. tema, però hem de donar pas a l'entrevista. Moltes gràcies, Marcelo, pues no per haver-nos explicat això i molta sort amb aquests cadallets vale. i amb aquests, i amb aquests dos amb <laughs> Bueno, venga, doncs nosaltres uh, continuem amb l'última part del programa, que és l'entrevista. <fixi> L'entrevista Doncs nosaltres continuem en aquesta última part de peluts eh, que com saben el, els nostres oients peluts escolta a 20 emissores ara mateix a tot Catalunya dos d'elles des de fa relativament poc temps es troben a la província de Tarragona en concret és la ràdio de l'Espluga de Francolí i la ràdio d'Altafulla Uh, com que sabem que cada vegada són més els oients apeluts a la província de Tarragona, hem volgut connectar amb, amb, una de que, amb un refugi d'aquesta part de, de Catalunya per conèixer doncs, quines són les vicissituds i quines són les particularitats que es viuen en, a, en aquesta part de, del nostre país. Per això donem la, la benvinguda al secretari d'un refugi que es diu Última Llar, que es troba a Reus, i, i ell es diu uh, Ramon Casanovas. Benvingut. Hola, Ramon. Uh, Ro Roman. Hola, Hola Ram Román, què tal? M'estava liant entre Roman i Ramon. Sí, acostuma a passar. Acostuma a passar. Doncs dèiem, Roman que, que bé, que nosaltres normalment connectem doncs, amb, amb entitats, diguéssim, sempre properes. Mm. Vosaltres esteu ja una miqueta més lluny, tampoc molt més lluny, però potser uh, la realitat que es viu a Tarragona ja és diferent a la que es viu en aquesta part de, de les comarques del Barcelonès, Vallès, Maresme, Baix Llobregat, no ho sé, o potser similar? Home, el, el que varia és la densitat de població, llavors, evidentment, es rebaixa molt més els abandonaments, però clar, com que jo crec que va una miqueta en relació, població-abandonaments. El que passa també a la nostra part és que hi ha molt poques entitats, també, Uh -huh. Hi ha poquetes entitats, veritat. Uh -huh. uh, I la relació entre les entitats que sou poquetes és bona, Roman? Home, ja de tot, no? Uh -huh. Suposo que també aquí a Barcelona, deus conèixer que sempre no hi ha la millor relació, però, bueno, s'intenta sempre mirar de col·laborar perquè al cap i a la fi estem tots fent la mateixa labor mm, I tant Última uh, llar, que és el vostre refugi mm. uh, es troba arreu, si no m'equivoco Home, uh, diríem que físicament està a Riudoms Riudoms Riu Riu és una petita població d'uns 5.000 habitants que està a 4 quilòmetres d'arreus però mm. nosaltres diríem que estem al mig del terme municipal Molt bé, molt bé Quants animals teniu a Última llar? Aproximadament tenim ara entre uns 250-300 entre gossos i gats Uh -huh. uh, comentaven que la vostra entitat, a més a més, fa un molt bon servei de recollida d'animals 24 hores l'any, veritat? Sí, nosaltres tenim di diferents convenis en entitats públiques com és el Consell Comarcal de Baix Camp, del Tarragonès i en particular també l'Ajuntament de Reus. Llavors, en cada entitat s'ofereix més o menys, el, diríem, la finalitat és el mateix, la recollida d'animals abandonats però, clar hi ha entitats que, que ho, ho, ho fan, diríem, més compler, que tenen un servei 24 hores de recollida. Mm -hmm, molt bé. I vosaltres diguéssim la vostra tot i que teniu convenis, eh, si no m'equivoco, eh, sou una entitat privada. No Vull dir sí, que sí. som una entitat privada. Mm -hmm. diríem, a veure, per començar els inicis nostres simplement era un petit cementiri d'animalets, mm -hmm. un petit cementiri, un petit d'empresa familiar, però tocant el món dels animals de companyia vam acabar de derivant també en sent, diríem, protectora privada, a la vegada que també tenim una, una fundació que ens ajuda en la nostra tasca. Mm. Aquest cementiri d'animals que dius que vau començar com eh, una iniciativa petita eh, ha anat creixent i ara us ajuda a tirar endavant el refugi, veritat? Sí, realment, si no, si no fos per això, no, no es podria fer... La, la tasca de recollir i, i buscar-li nou, nous propietaris dels animals abandonats, perquè realment és una part del finançament del refugi. I com funciona aquest cementiri? Mm, Bé, bueno, eh, diríem, realment els cementiris d'animals són pocs coneguts, cada claro. vegada més, n'hi no? ha molt poquets també, i funciona més o menys com un cementiri d'humans. A veure, nosaltres tenim una zona engerrinada de 7.000 metres, mm. on tenim forces comuns, pues individuals, també tenim una incineradora mm. i on cada propietari de, del seu animalet pot triar el que vol fer amb ell un cop l'animal es mor. Mm. I allà doncs pot anar, imagino que ha de pagar, ha de funcionar com un cementiri però a nivell animal, oi? Sí, sí, sí, la feta Barcelona també n'ha un altre, aquell n'hi ha poquets, saps? I, sí, i clar, sí, penso que no n hem parlat mai eh, de cementiris d'animals aquí en el programa penso que és el primer cop pues Seria interessant, eh, la veritat, perquè n'hi ha poquets eh, i, però el que passa és que molta gent quan arriba el dia de l'amor a la seva mascota no sap molt bé què fer uh -huh. però sempre a través del veterinari troba una solució, ens troba a uh -huh. o troba a altres companys que també s'etiquen el mateix Eh... Um... Ara, clar, ara estic encuriosida, eh? imagino que els nostres oients també t'agrairien potser si ens donessis aproximadament, perquè ara mateix potser un preu, eh? perquè ara mateix potser hi ha alguna persona que està a punt doncs, de, de morir-se el, el seu animal. N'hem parlat al començament del programa justament amb una de les nostres adoptants que té un cas doncs, una mica doncs, amb un tumor i que potser s'ha de morir. Quant li podria costar, aproximadament? Una cosa senzilleta, eh? A veure, eh, nosaltres tenim incineracions entre enterrament en fossa individual i enterraments en fossa comú. Diguem que la fossa comú té un preu aproximadament de 55 euros. Uh -huh. eh, les incineracions poden ser individuals amb devolució sense devolució de cendres. També ho poden presenciar, si vol, el client i està entre els 130 euros i els 100 euros. Uh -huh. I després la fossa individual ja està entre els 250 euros i els 150. Clar. I la gent va visitar aquests animals a eh, romans de tant en tant? Home, sí. Mm, a veure, no és molt habitual, però diríem com nosaltres amb els nostres estimats, no? Uh -huh. A veure, hi ha gent que ve molt, que ve 5, 6, 7 cops a l'any i hi ha persones que venen un cop a l'any, vull dir. Això podíem... Té molt a veure amb el cementiri de persona, vull dir que uh -huh. no varia tant, eh? Uh -huh. uh, ja ens queda un, un minutet, Roman. No sé si potser ens podries explicar de quina manera doncs, conèixer més la vostra entitat i els vostres animals. Teniu pàgina web, suposo. Sí, a través de la nostra pàgina web, que és 3b-1.últimallar.cat, doncs podreu conèixer el, que és la, les tasques, el cementiri animalet, com les tasques que fem amb recull animals abandonats i després la posterior adopció i, i diem, el trobar una nova llar. També, les, eh, també hi ha un enllaç amb la Fundació... I a través d'aquí pues, uh, es pot veure pues, tot, tot el que, tot el que fa la nostra tasca. fundació. Doncs molt bé, molt interessant, Roman. Uh, és és uh, doncs, uh, enriquidor poder connectar amb una entitat com la vostra que fa una bona feina en aquesta part de Tarragona. Moltes gràcies i, i continueu amb aquestes iniciatives. Moltes Felicitats. gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Gràcies, Adéu. Doncs nosaltres aquí ja ens acomiadem. Sílvia, Paula i Marcelo, gràcies per haver-nos acompanyat. I també a nostres oients, gràcies per haver-nos acompanyat. Us esperem aquí la propera setmana. Peluts, adeu.